Må jeg lige høre, hvor mange af jer er Fedt. velkommen wow. til. Og resten af jer er selvfølgelig lige så velkomne. <coughs> vi er øh, en træet og sundhed i Gymhavn, og øh, det er, vi er en ny, nystartet basisgruppe i øh, under IMCC. Og, øh, det er vores første arrangement, så vi er sindssygt glade for at se, at der er kommet så mange. Øh, vores basisgruppe, den er sådan øh, for... Alternativ komplementær øh, medicin, det har fået sådan et nyt begreb, der hedder integreret sundhed. Og øh, vores, øh, vores projekt her, det er fordi ja, det er jo ikke noget, der er så meget af på, på studiet, man sige. Øh, Så en eller anden vej skal man jo øh, lære omkring de her ting, og det er så noget af det, vi tilbyder. Men det er altså en basisgruppe, alle kan være med så hvis man har interesse for de her ting, øh, en eller anden øh, alternativ af en eller anden form for behandling. Bare synes jeg, at, at der er nogle øh, ting indenfor, medicinsk behandling, som er spændende, over den konventionelle behandling, så man kan få hos hospitaler og lærer osv. Så er vi en evadeskru, som vi tilbyder det. Og så tak, alle kan være med, og vi holder møder hver anden torsdag hver måned. Og øh, vi har en Facebook-gruppe, som man kan gå ind på, hvis man gerne vil være med. Den hedder Integreret Sundhed i København. Der er også en, der hedder Integreret Sundhed, men hvis man går ind på den, så, så kan man følge med i, hvad vi laver på landsplan og sådan noget. Det er måske det er også ret spændende, men, men hvis man gerne vil med i gruppen og sådan komme med til byderne og være med til at arrangere foredrag og alle de her ting der Så skal man jo gå integreret og søde mod København og skrive det hele ud inden man klikker på linket Er du klar? Mm, er der godt. var nogle tekniske vanskeligheder, så skal jeg selvfølgelig huske lige at undskylde for, at det, det kunne vi ikke vide, vi kom lidt sent i gang, og så computer computerning og alt det ting Men nu tror jeg at vi, er, vi er kørende, så jeg krydser fingre for, at der ikke sker yderligere Så vil jeg give ordet til Tobias Svihansen jeg er meget meget glad for at være her. Jeg har selv været meget aktiv i integreret sundhed for et par år siden, da jeg var studerende, så det er en stor glæde at komme tilbage. Jeg har været læge i to år nu, men jeg har været kostner i en del flere år end det. Jeg startede med at blive uddannet i kinesisk og japansk medicin, inden jeg startede på medicinstudier, som havde sådan Ret stor vægt på kost som en del af behandlingen. Og det tog jeg videre igennem øh, medicinstudiet. Og i 2010 var jeg så heldig at få et øh, scholarship til at komme hen og studere i Arizona ved øh, sådan et Integrated Medicine Fellowship, øh, hvor man lærer det, der hedder integrativ medicin, som det her det er, hvor man lærer at kombinere hurtig og kost og mindfulness og yoga og alt muligt til at lave sådan en holistisk det, tilgang til sundhed så der blev jeg endnu mere interesseret i det og så er jeg sådan set bare blevet mere og mere interesseret, som årene er gået fordi at hver gang jeg støder på en sygdom, så begynder jeg at lave en literatursøgning og prøve at se, hvorfor er det, den her sygdom er opstået og man kommer næsten altid tilbage til de samme mekanismer og de mekanismer, de har noget med kosten at gøre og det er også derfor, at jeg sådan efter min KVU, har jeg sådan set bare nørdet kost fra øh, morgen til aften og det er sådan ved at udfolde sig til, at jeg sammen med Maria Fælling, som sidder der, som er en klinisk diatist, er gået i gang med at skrive en bog om de her ting her, øh, til, for at afleve en masse kostmyter, og forhåbentlig og også for at give øh, læger lidt en bedre værktøj til at bruge kost i deres kliniske arbejde. Så hvad det, jeg har lidt sådan, øh, planlagt en lille tur for forsigt gennem øh, litteraturen, så det kommer til at ret hurtigt. Så det er sådan målrettet øh, medicinstuderende og nogen, der har sådan lidt basalt viden omkring hvordan om kroppen fungerer og videnskabelig den teori. Så jeg undskylder, hvis der er nogen, der har lidt svært ved at følge med. Øh, og der kommer en masse slides op, men det er egentlig bare øh, for at, ligesom, at vise, hvilket studie, jeg taler ud fra. Så der kommer det at være en masse abstrakt, hvis der vil at jeg læse alle, alle det tekst, der kommer op. Vi kan bare ignorere det, men det er bare så jeg, jeg gerne vil have, at folk kan se, øh, hvad det er, jeg refererer ud fra. Um. Ja, først så vil jeg sige, at det koster ikke bare hvilken som helst eh, krampfaktor, som er de her ting, som vi eh, kalder forebyggelsesmedicin, ikke? som er koste alkohol, rygning og motion. Når man kigger på hvad det, det, der hedder det, der The Global Burden of Disease, som er en kæmpestor epidemiologisk analyse af alle de risikofaktorer, der har noget med at gøre, hvor mange dødsfald der er øh, på hele jorden, øh, der kan man se, at... Øh, i 2013 var der ca. 11 millioner dødsfald, der var associeret til kost. Det er mere end alkohol, og øh, motion tilsammen. sammen. Så det er, hvis man kigger inden for det her forebyggelses paradigme, så er kosten det vigtigste. Og det er faktisk ekstremt mange sygdomme, vi kan forebygge. Det her det er et studie, eller sådan en oversigtsartikel af her Walter Willet, som er øh, leder af Harvard's Nutrition Program. Øh, han vurderer at, ligesom, at der er 70 af alle kolakancer, vi kan forebygge, øh, 80- 90 af alle kardiovaskulære sygdomme, og næsten alt type 2 diabetes. Så der er ret meget at vinde. Øh, og det er faktisk ikke kun kolakancer, der er sådan, er, har meget med kosten at gøre. Man vurderer at sådan. De fleste cancer, de har 80-90% øh, ydre faktorer, der, der forårser dem, så det er kun 10% der er genetik. Øh, ja, og det er ikke kun forebyggelse. Det her det er måske en af de mest sådan, legendariske koststudier, der nogensinde er lavet. Øh, jeg tror, det er første gang, det blev udgivet i start 90'erne eller sådan noget. Øh, men hvor man viser, at med en drastisk kostændring, der kan man rent faktisk ophøle karne eller kardiovaskulære sygdom. Øh, det er stadigvæk ikke rigtigt, noget, man finder så meget af i medicinsk compendium, men der er ikke det så mindre muligt, og vi vender også tilbage til det studie senere hen. Øh, men først er det måske meget godt lige at adressere, hvorfor der er så meget forvirring omkring kost. Fordi der er ekstremt meget forvirring. Altså, øh, og det øh, skyldes flere forskellige ting. Først fremmest er det et ekstremt svært forskningsfelt, fordi hver gang øh, man kigger på de her store populationer og ser, hvad spiser de, og hvilke sygdom får de, så er der så mange andre faktorer, der spiller ind. Dem, der spiser mange grøntsager, det er også dem, der ryger mindre, drikker mindre alkohol, løber mere. Så det er mega, mega svært at, at tage én faktor ud og sige, hvad, hvad den ligesom betyder. Og så er der noget, som jeg synes, der er vildt vigtigt, det er, at vi lærer ikke rigtig interesserer os for kost. Og det synes jeg er et helt, helt fenomenalt stort problem. Og det håber jeg, at, at jeg kan råde lidt båd på i dag, ved at de bliver rigtig interesseret. Det er i hvert fald mit formål med det her. Og så som alting, så er industriindflydelse på forskning et kæmpe problem. Og det er det specielt inden for fødevare, fordi at i, sådan, der er ikke ret meget forskning til, til fødevare, i hvert fald i Danmark, som ikke kommer fra fødevareindustrien. Altså man vurderer at næsten 9 ud af 10 studier omkring, at de har penge fra øh, fødevareindustrien. Og det betyder noget. Uh, og tit så er det også det vi ved om kost det ved vi fra ugeblade og uh, journalister og også nogle ting som er uh, træning så det bliver tit lidt rodet og så tror jeg at det kommer bag på de fleste at sundhedsstyrelsen og ikke er evidensbaseret men det er de ikke de er baseret på uh, vores kultur de tager udgangspunkt i den danske kost hvad vi altid har spist og så prøver man at rykke den lidt i den retning man gerne vil i, for at få en lidt sundere kost Ja, uh, yeah. og så er det jo et følsomt emne, men det kommer vi lige nærmere ind på. Man kan sige, at det der generelt er problemet med øh, kost og forskning, det er, at vi næsten altid bevæger os ned i de lavere dele af evidensstikket. Det er næsten altid øh, observationsstudier og ukontrollerede studier. Der er meget, meget, meget få randomiserede kliniske forsøg, og dem der er, de er tit relativt små, fordi det er svært at få folk til at spise øh, en bestemt måde i særlig lang tid, og tit, hvis man skal undersøge sygdomme som Karl-Heinz sygdom og kræft, som udvikles over 20 år, så er det er bare ret svært. Og de er også rammerne dyre, og er jeg citeret. Og der ikke er ikke så mange penge i den her forskning, så det bliver de ikke lavet så ofte. Så vi har næsten alt vores viden for observationsstudier. Og de kan også være rigtig gode, hvis de er lavet rigtig godt, hvor man har ligesom fjernet confounderne, det der med, at folk, der spiser grøntsager, de ikke eller de også løber meget, og man kan de ting ud, ikke? Øhm, men, de er, men de er ikke altid så gode til at finde et, et, et, det her sammenhæng mellem årsag og virkning. Øh, og det der generelt er problemet i dem, det er, hvis vi kigger på de kæmpe store kohortestudier, der har været i Europa og USA, det er, at de fleste mennesker, de spiser det samme. Altså, der er meget, meget få variationer i den måde, vi spiser på i de vestlige lande, hvor vi laver de her studier. Så det er meget, meget svært at se hvordan de enkelte risikofaktorer egentlig påvirker det. Ikke? Øh, og det er noget, som der bliver talt meget i det her sådan, landmark study inden for Nutritional Science, øh, hvor han netop siger, at hvis du har en homogen publikation, og du laver de her case kontrol studier så kan du ikke se risikofaktorer, hvis de alle har det. Det svarer til, at man kan ikke se, at, at rygning skyldes tobakker, hvis alle ryger. Ikke? Øh, og det kan man se meget tydeligt i øh, det, der hedder framingham studiet som er måske en de mest legendariske studier, der er. Det er det studie, der udkom i 1961, som første gang, beviste at kolesterol var en risikofaktor for hjertekar øh, Men hvis man kigger på, øh, på det studie, ikke? du kan jo bare se, at det er ikke er vildt nemt at se. faktisk. Altså, det, er, øh, det er dem her, der ikke har hjertekar-sygdom, og den ind, det, det er dem med. Der er ikke voldsom forskel. Og det var det her studie, som der sådan slog fast, at, at kolesterol var vigtigt. Ikke? Øh, ja det er ikke fordi, at kontrol ikke er vigtigt, det er ham, er vigtigt, men det er bare svært at se. Så har vi selvfølgelig det randomiserede kliniske forsøg, som jo er fremragende, når det er muligt. Men man, hvis man skal lave rigtig godt randomiserede kliniske forsøg, så skal det jo også være blindet. man kan jo ikke rigtig sådan skjule for folk, hvad de er, de det spiser. Så der allerede der er det pludselig muligt at eliminere placebo. Så det, det er også hammerne svært at lave gode randomiserede kliniske forsøg, så der er ekstremt få af dem. Og det er et sindssygt problem, fordi at når vi bliver lært øh, evidensbaseret medicin, så får vi at vide, at det er dem her, vi skal sådan, øh, bruge til at lave retningslinjer. Så når der ikke er randomiserede kliniske forsøg inden for et bestemt emne, så bliver det næsten, næsten aldrig til ændringer i kliniske retningslinjer. Yes. Der er så til gengæld enkelte sindssygt gode randomiserede kliniske forsøg. Øhm, det her, det er et øh, dobbeltblændet, renaliseret klinisk forsøg, der kigger på, øh, hvad sker der, når du giver øh, folk med øh, for blodtryk to spiseske knust knu, hørfrø. Øh, ja, hvorfor skulle det virke? Men det, man kan se i øh, nogle af korte kohortestudierne, at dem, der spiser tørfrø, de laver lavere så tester man det her. Øh, og man putter det i muffins, som man så farver med øh, farvestof, så man ikke kan se, om man får muffin med hørfrø eller ikke hørfrø. Så den er fuldstændig dobbelt. Og det der er sådan vildt interessant ved det her studie, det er ikke, at dem der havde hypertension, deres systoliske blodtryk faldt med 15 mm kviksøl. Det er helt sindssygt resultat. Ikke? Hvis man oversætter det til kardiovaskulær dødelighed, så ved man, at hvis man sænker det med 10 mm kviksøl, så falder øh, øh, ja, en risiko for AMI og apopleksier med 30%, ikke? og det her laver 15, så vi er næsten oppe i en halvering. Det er jo fuldstændig sindssygt resultat, ikke? Men om det har ført til nogen ændringer i den kliniske guidelines, det er nok ikke så sindssygt, fordi det er hørfrø. Men det virker faktisk, fordi vi kan bedre en ace En ace kan ved at typisk et, øh, omkring 5 mm kviksøl, øh, og øh, kalde som endnu mindre, ikke? Øh, og hvis du kigger på bivirkninger af SM'er, de er der sådan rimelige uh, til at, at føle på, ikke? Uh, Så hvorfor ikke bruge hærfrø? Specielt ikke når, at hærfrø uh, som bivirkning uh, i det uh, dosis, som der var i de førnævnte nævne studie, sænker ens kolesterol med omkring 25 procent. Uh, altså, um, og det sænker også, det er ens uh, um, gennemsnitlige glukose. Uh, og derudover er det også vist at have en ekstrem forebyggende effekt, på i prostatacancer, og brødskancer, så det burde bare være en win-win, men det bliver det bare ikke, fordi at der heller ikke bliver lavet flere studier, der tjekker, om det her det er rigtigt. Hvis det var et hvilken som helst andet øh, medicinsk preparat, der havde lavet et så imponerende resultat, og så var det gået maks. to tre år, så har der været nye studier, der har publikeret det, og så havde man kunnet se, om det var rigtigt eller forkert, og der ville til sidst være nok, Øh, studier, så man kunne lave en stor metaanalyse, og så ville det føre til kliniske ændringer. Det kommer simpelthen ikke til at ske her. Øh, og det er det med søvnligt. Ja? Øh, nu er det også det med, at øh, herfor indholder en ret stor kathium. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er også en anden så at de bare kan blive de Ja, det er, det, er, det er rigtigt. Hvis du, hvis du spiser omkring øh, to i øh, kathium, som de burde i det studiet, så kommer du op på omkring 25-20% af den anbefalede maksimalt daglig indtil kadmium. Altså, hvis det er, den afvejning, den er ikke... Altså, hvis vi kigger på 50% reduktion i kardiovaskulære dødelighed, ikke, det er, it does not up. Um, ja? Altså, at akademium jo findes også i solutikken for i store dosis, så man kunne bare, altså, afvejre, kan man sige, ikke? Ja, det kan man ikke, og, og det, og man kan også sige, altså, det der er kommet frem omkring kadmium de senere år, det er, at optaget fra planter er signifikant lavere end for kød, så du kan rent faktisk tåle betydeligt mere fra plantekilder pludselig hvis man så køber økologiske høfrø, alle økologiske varer, de har 40% mindre akadium, så er du nede på omkring 10-12% af det der hedder det, der det maksimale indtag, ikke? Ja? Så der er et utrolig, der forskel på, hvor meget akadium det er i Blanda, afhængig af, hvor meget der er i jorden. Det er jo bare et sted, hvor der ikke er meget akadium, så det er ja. ikke Ja, ja, er, men det, er, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Og så hvis man er bryger, har det stort, så får man kadmium gennem sine cigaretter, og så kan man være ligeglad med, at man får nogle ekstra kadmium gennem sin ja, Fuldstændig. samfunn. Ja. Og så det her med, hvordan industrien påvirker fødevræk, og så man kigger på sådan analyser, hvordan de påvirker det påvirker et studie. Så kan man se, at hvis det er fødevareindustrien, der har bakket et studie, så er det cirka otte gange mere sandsynligt, at den vare, de har undersøgt, har en eller anden sundhedsgavnlige effekt. Ikke? Og det ser vi sindssygt meget med æg. Det der er kæmpe konfusion omkring æg. Og det er jo underligt, fordi det står primært af mættet fedt og kolesterol. Ingen sundhedsfremmende stoffer overhovedet. Og alligevel så er der sådan en eller anden udbredt holdning i befolkningen, at det er ikke så slemt. Og det er altså fordi 9 ud af 10 studier, der bliver lavet omkring ikke De er af ikke af Og hvis man laver sådan en lille, bitte, bitte, uh, kort studie af, hvor man kigger på et og, og kolesterolniveauer, så kan du ikke se nogen forskel, fordi man tit laver det på populationer, som alle har, ekstremt høje kolesterolværdier, og så sker det ikke nogen, nogen ændringer. Hvis du rent faktisk giver det til nogen, der har et, et fysiologisk normalt kolesterolniveau, så ser du, at det skiger helt ekstremt. Uh, yes? Og det er jo også noget, som øh, altså, når man kigger på, øh, hvordan sådan, folk ser øh, fødevareindustrien lige nu, så er mange, der sådan, refererer tilbage til, hvordan det var med, øh, med rygning. Altså sådan, i, i 60'erne, der kom der, sådan, den der rapport, som der stod fast øh, på baggrund af 7.000 studier, at rygningen var øh, ekstrem carcinogent. Det, det, tobaksindustrien gik bare og sagde, det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt, og så det en eller anden form for øh, tvivl, og det tog faktisk 30 år før, at man blev sådan, fuldstændig sådan, okay, altså rygning giver kraft, det tog faktisk ret lang til for det ligesom sank ind i den hvad det er, den offentlige hvad det er, bevidsthed, ikke? og det er altså noget, som vi ser igen og igen, også med øh, specielt øh, kødindustrien og dem, der producerer øh, højt refineret fødevare, Coca-Cola og McDonald's og sådan nogle ting. Ikke? Øh, det her er ret interessant, det er, jeg, jeg tager et mærke sin artikel, kom jeg for to år siden, tror jeg, eller sådan noget, ja, 2014. Øh, som havde det her Eat Butter på øh, forsiden. Men øhm, så er det ekstremt mange eksemplarer, det her, fordi det, kan fandme, det kan folk godt lide at høre det mm. <laughs> øhm, Og det var baseret på en metaanalyse, øh, som fandt, at, øh, at der ikke var nogen evidens for, at øh, METAFIT var associeret med øh, cardiovascular sygdom. Og det er lige det noget prospektivt studier, det var observationsstudier. Og man kan undre sig, hvorfor vælger man at lave en metaanalyse af kun observationsstudier, når man har, kigger på et äh, emne, som der findes, et Haver-interventionsstudie omkring øh, det, der hedder Metabolic Ward Study, hvor du ligesom putter folk ind i en, øh, en, en, en sengeafdeling, og så styrer du fuldstændig, hvad de spiser. Det at, at man styrer alle, hvad confoundere, så man kan fuldstændig isolere, hvordan fødevaren påvirker dem. Ikke? Og der kan man se i en analyse, at det, at der er en meget meget klar korrelation mellem det, hedder det fedt og kolesterol, og dermed kardiovaskulær sygdom. Hvorfor, hvorfor, altså hvorfor lærer man så sådan en analyse af, af prospektivstudier, når man har noget der er meget meget højere, det op i evidensække? Øh, det var fordi at en af forfatterne han var funded by the National Dairy Council. Øh, altså det, det er bare et gennemgribende problem. Øh, og det der er interessant med det er, det, det studie der var før. Øh, det var, at selvom næsten alle store øh, forskningsprofiler inden for det her område gik ud og krævede, den der meta blev trukket tilbage, øh, blandt andet ham, der er Walter Willett fra Harvard, der sker ikke noget. Altså, der, men det er nærmest umuligt at trække tilbage. Det findes stadigvæk derude. Og mindre man ligesom er sådan lidt og vågen omkring og ser, hvorfor der er et galt her, så, så ser man bare det der med, at Mette ikke fører til et risiko for et og så tænker man, om, så skal jeg ikke tænke over det, når jeg handler ind. Øh, så der skal bare sove sådan en lille tvivl, ikke? Så der kommer ikke så meget af det længere. Øh, og det samme har vi lidt set med, øh, dengang WHO-rapporten kom sidste omkring, hvad hedder det, hvordan øh, kød og specielt øh, forarbejdet kød øger øh, øh, risikoen for cancer. Øh, jeg synes, det var virkelig interessant det her. Øh, det ser chefkonsulenten i øh, Landbrug Fødevare, som bliver bedt om respons på den her rapport her. Altså, jeg har ikke tænkt mig at læse op, men altså, det, det er bare sådan, det giver bare absolut ingen mening, det hun siger. Man bliver sådan fuldstændig forvirret, og man står bare lidt, Nå, jamen, okay, altså, den såkaldte cocktail-effekt. <laughs> uh, altså, basically siger hun, at, at den rapport, man ikke kan bruge til noget som helst. Ja. Uh, og jeg synes, det var sådan lidt tragisk at se, at, at Sundhedsstyrelsen heller ikke tog rapporten særlig alvorligt overhovedet. De sagde netop også til det, at vi laver kostrøde for folk, at spiser, spise, og vi har ikke tænkt os at sige til folk, hvor meget kød, og forarbejdet kød, de skal spise. Ikke? Jeg synes, det er problematisk. Vi har også rigtig mange kognitive dissonancer, når vi snakker om kost. Og meget af det her at gøre med, at når vi først har fået at vide et eller andet om et eller andet given kostvarer, så tager vi det lidt for givet, og så begynder vi at undersøge det nærmere, og så klinger vi, vi klinger lidt til det, vi har først har har lært om at give den fødevare, blandt andet for eksempel at vi har haft sådan en altid idé om, at animalisk produkter får nok protein, som der aldrig nogensinde har været et studie, der har vist det og alle andre studier, eller studier modbeviser det, Men alligevel så er det noget, der er meget, meget svært at trænge igennem offentlige bevidsthed, Fordi det er sådan noget, vi har lært for barnet, spændt, Yes. Nu går jeg lidt i gang med nogle af de mekanismer, som der gør, at kosten har en så stor effekt på øh, vores fysiologi og vores biokemi og øh, alle de her ekstremt vigtige mekanismer. Det er kosten, der har den aller, aller, allerstørste effekt på dem alle sammen. Okay. Vi, ja, vi kan snakke lige meget kort om, om tam, fordi det er sådan ret hyped øh, lige for tiden, ikke alle snakker om øh, faces. Jeg er patientrådgiver i en lille ruseforening omkring sådan livsstilsmedicin og alternativ Jeg tror, jeg har været ansat i, uh, i tre dage, så havde jeg har fået 10 spørgsmål omkring Altså, Det er virkelig noget folk er op i. Um, og der er også god grund til det. Altså, der er jo betydeligt flere bakterier end der, er, end der er celler i kroppen. Ikke? og Der er samlet genomer også langt større end vores. Det er ret spændende. Og vi kan også se, at det er kosten, der afgør, hvilken bakterieflora der er, og at de har en, en, en ret stor effekt på vores udvikling af sygdommen. Øh, men, men, men når det er sagt, så er det faktisk ikke så meget mere komplekst end det. Øh, fordi, at man kan generelt gå det ned til, at, at, at det handler om at få så mange fiber som overhovedet muligt, så handler det om at spise så lidt fedt, og så lidt protein som overhovedet muligt, for at få den ideelle tarmflora. Og hvorfor det er sådan, det er fordi det primære problem med øh, med protein øh, når det kommer til tarmfloren det er det er ikke mening at protein skal komme ned i tyktarmen der hvor vores øh, bakterieflore er for når det sker øh, så specielt hvis det er de proteiner som der har essentielle aminosyrer, som der har mange, øh, meget svogel så bliver der dannet en gas der hedder hydrogen sulfid øh, og den kæder også brødende æggas, og det er årsagen til, at brutter lugter, som de gør. Øhm. Men det værste med den, det er, at det er en ekstrem pro-inflammatorisk gas, og den er også ekstrem carcinogen. Og det, der er interessant, det er, når du får altså fødevare fra der går ned i tygtarmen, så starter, hvad hedder det, bakterier, er kultur, er med at spise alle koholhydraterne, alle fiberne. Hvis du så ikke er nok fiber, så i den sidste del af tygtarmen, så slår det over til at lave proteiner. Og jeg ved ikke, hvis jeg kigger på, hvor et, så til den en akloroktan-cancer kommer hen, de kommer næsten altid i den øh, sidste del af sammen, Og kolitis ulcerosa kommer også næsten, eller nærmest altid også, i det rectum og beværes opad. Og det er, så mener man, at er hydrogen produktionen, der er årsagen til det. Ja, men det er også reservoir samtidig. Ja. Så der, alt hvad der vil være at carcinogener, vil også ligge der, og i Altså det er det sted i tarmen, hvor de flår lavet, lækket Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det spiller nok i. Det er det er helt klart selvfølgelig. Men når man læser publikationerne på det her, så er det så er det protein, der, det er det metabolisme, tilblivselsmæn normalt hensigt øh, til. Øhm. Og fedt er problematisk, fordi at øh, når du har en høj fedtdiæt, så producerer du meget galesyre, og galesyre i sig selv er uh, carcinogen i, uh, i tygtarmen, uh, og fordrer også en bakteriekultur, som ikke er særlig uh, sund. Og det kan du også se, hvis du kigger på det inflammatoriske sygdomme, desto mere protein du spiser, desto højere bliver uh, chancen for inflammatoriske sygdomme. Um, yes, og det er egentlig bare lidt det samme. Men det der er med... Uh, med fiber, det er, at de producerer øh, det, der short-chain uh, fatty acids, øh, primært et stof, der hedder buturat. Øh, ja. Det var nu du siger, Er der forskel på det? Eller? Altså, Det er da normalt øh, med rigtig mange andre ting, men lige når det kommer til uh, produktionen af, af galde, øh, så er der ikke for forskel, der er Det få ja. forskel. Øh, ja, men det vigtigste i forhold til en, altså en sund tarm, det er altså, produktionen af det her buturat, som, hvad hedder det, øh, bakterieflorene producerer, når de nedbrøder fiber. Det ligger sådan beskyttende hænder omkring hele tarmen, som det gør, at den er meget mere, hvad hedder det, motale overfor carcinogen, inflammation, oxytocytisk stress, og det er også det der i høj grad er med til at opnå en midtidsfornemmelse. Ja, men jeg ikke så meget af det der, men man kan man se, at altså sådan, hvor effektiv fiber er til at forebygge cancer. det vil sige, at du mere fiber du får, desto mindre er din chance for kollektivt cancer. Vi ligger typisk omkring 22 i Danmark, ikke? så der er ret meget at vinde, hvis vi bare ligesom kunne øge vores fiberindtag. Og hvis du kigger på næsten alle andre sygdomme og fiberindtag, så ser det faktisk også sådan der ud. Det her det er Yadikars sygdom. Desto mere fiber, desto mindre Yadikars Og det her muligvis sådan noget med den generelle inflammationssignende effekt af butyrat og fiberindtag i termen. Yes, vægt, det er ud af med noget, der er lidt kontrovers omkring. Men cirka halvdelen af den danske befolkning er øh, overvægtig, og det er øh, et ret stort sundhedsmæssigt problem. Jeg var ret overrasket, da jeg fandt ud af, at cirka 20 procent af alle cancer-tilfælde kan direkte henskrives til vores vægt. Det synes jeg er ret vildt. Det er delvist på grund af, at øh, at fedtselceller frigiver hormonstoffer, der, har, der fremmer vækst. Det er fremmer inflammation og stress, som også fremmer cancer. Så det er sindssygt vigtigt at have en optimal vækst. Men desværre er det jo noget, som der er ret stor konflikt omkring, hvordan man ligesom taber sig. Så det vil lige snakke lidt om. Mm -hmm. Er der noget, ved, hvem han er? Han er måske sådan den mest ledende kostprofil i Danmark. Øhm, hvis du kigger på, hvem der har lavet den her pizza, eller hvad hedder det ofte? Det er danske slagterier. <laughs> Allerede der, så kan man være lidt skeptisk, ikke? <laughs> Og specielt så skal man være skeptisk over, at det er ham her, som der har stået bag nu. Altså sådan, han har det meste af hans karriere øh, fået, øh, det meste af hans forholdning fra Danisco-sukkerindustrien. Han har været med i et forskernetværk, som har fået rimelig stor. Øh, kritik også internationalt. Det er sådan en Coca-Cola-forskningsstudie, som der går ud på, at man skal sådan, øh, sige, at fede med det skyldes, at man ikke bevæger sig nok, og det har ikke noget med kalorien at gøre. Det er sådan en basic message. Øh, så ja, han får også penge fra McDonald's og sådan. Ikke? Så det er ikke noget under, at han ligesom siger, at øh, protein det er måden at tabe sig på. Problemet er bare, at ikke alene virker det ikke, men man kan se, at dem, der spiser lige her low carb, de har en increase in overall mortality og det er alle studier du kigger på det er igen har risk of all cost mortality så det er det er fuldstændig sindssygt at gå ud og promovere sådan nogle diæter. og faktisk kan man jo se at altså, ingenting er at de er farlige men du kan også se at de det det, når de bytter akunhydrater ud med protein så har det bare et øget øget vægt i hvert fald i the long run. Øhm. Endnu et en studie, der viser, at jo mere protein er en protein, og kød desto mere stiger vægten. Øhm. Det her er sådan, det bedste kohorte i observationsstudier. Øhm, der er i Europa med over 300.000 øhm, deltagere, og der kan du se, hvilke lande, hvor man kan se en association med, øhm, med kødindtag og og ikke? Og det samme er, hvis du kigger på BMI, på kødspiser og fiskespiser, vegetarer ved den, og ser hele tiden en konsekvent øh, lavere BMI, og sådan er det i alle observationsstudier. Øh, du kan også se, deres kalorieindtag, energiindtag er signifikant lavere. Vi kommer tilbage til, hvorfor det er senere. Øhm, et andet, hvor du også kigger på, nu er vi så i USA, så nu siger BMI en del. Øh, ja. Grunden til, at man har været så glad for protein i forhold til et vægtab, er nogen, der ved, hvorfor det er? Nej. Det er sådan, der har været nogle studier, hvor man ligesom giver folk nogle uh, shakes, hvor der er masser af kulhydrater, hvor der er masser af protein, som man siger, når man drikker uh, proteinshaken, de har en øget uh, Og så kan man også se, at, hedder det, um, uh, at hvis du sætter folk på en højprotein-diæt uh, i kort tid, så sker der faktisk et ret stort uh, vægttab. Men det vægttab skyldes primært, at man hvad det, går over og tømmer alle ens koldhydratdepoter, glykogendepoterne, som er i, i muskulaturen, og så hvad det, taber du en del væske, og derfor falder din vægt ret kraftigt. Og det synes godt over til at sådan en ketogen tilstand, hvor du får kvalme, og ikke rigtig har til at spise selv meget. Og, og derfor ser man et rigtig kraftigt vægttab de første par måneder, men det, det er næsten aldrig noget, der er substantielt. Og protein har også lidt en tendens til, at den er lidt sværere for kroppen at nedbryde, så du producerer en lille bitte smule mere varme. Og det har været årsagen til, at man har lavet alle de her højproteindater. Og så man rent faktisk kigger på, hvordan det påvirker vores øh, termogenesis der dermed, hvordan øh, fødevarer bliver lavet om til varme, og også kigger på øh, midtiden, så har det ikke nogen betydning. Det, der til gengæld betyder noget, det er øh, det, der hedder Energy Density Foods. Det er ligesom, øh, hvor mange kalorier er der i hvis øh, vis antal, volumen af, af noget mad. Det betyder sindssygt meget. Og det er primært også, hvorfor et fedt er problematisk i forhold til vægttab fordi det har jo øh, flere øh, kalorier per gram. Man kan da ret sige, at vi har en tendens til at være programmeret til at spise en vis øh, øh, vægt, altså en vis volumen af kost. Og når man så spiser hvad det, fødevarer, som har meget vand og fiber, som ikke indeholder kalorier, så hvad det, vil det føre til et vægttab, øh, fordi energidensiteten er lavere. Øhm, det kan man se i en lang række studier, hvor man har øh, sat folk til at spise øh, fødevarer med masser af fiber og vand, og det så fører til et vægtab. Og man kan se, at det lidt forklaret her, at, at strække receptorerne bliver mere aktiveret af, det højt volumen, og det er også derfor, for man skal holde så langt væk fra olie, hvis man gerne vil sæbe sig. Yes, og hvis man så rent faktisk begynder at, at sætte det i og teste den her hypotese, så kan man også se, at man sætter folk. det er folk, der gerne vil tabe sig på forskellige diæter. Altså desto mindre flere plantefødvarer, de, de får med højt vand og fiberindhold, desto mindre så de sig. Så det er sådan... Sådan man taber sig, men det er jo ikke, det er ikke sådan, man sælger ret mange bøger eller dameblad ved at sige, at man skal spise fibrerigt og masser af grønt. Altså så er det nemmere at sige, at man må spise alt det bæger man har lyst til. Øhm, så er der snakket lidt om antioxidanter. Det er sådan lidt et, øhm, er lidt forvirret øhm, felt også. Men generelt det, man kan sige, det er, næsten alle studier, du øh, kigger på i forhold til sygdommen, så ser du, at desto flere antioxidanter, du indtager, dest du øh, laver er øh, chancen for at udvikle en sygdom. Her er der altså, økologi, øh, AMI er det avulksion, og man kan sige hvilken smelteskancerform ser du akkurat den samme trend. Det er flere arter desto mindre sygdom. Ja. Øhm. Men hvor kommer det fra? Øhm, det her øhm eller Primært så er det jo, at de kæmper, bekæmper det her oxidativt stress. Uh, oxidativt stress uh, er noget, som der kommer fra vores uh, metokondrier. Uh, hver gang vi uh, uh, forbrænder sukker, så er det ligesom et kuldkraftværk, hvor du tager uh, kul ind, og forureningen, der så kommer fra uh, forbrændingen af kulet, eller i det her sukker, det er uh, oxidativt stress er sådan nogle uh, meget kemiske uh, aktive stoffer, der hedder frie radikaler, som der kan uh, skade andre uh, molekyler i kroppen. Det er, det er ret vigtigt i forhold til Der hvis når du oxiderer LDL, så er der meget større chance for, at det sætter sig i karen og fører til hjertekarsygdom. Det er også det, der giver DNA-skader, som der leder til mutationer og til sidst fører til, at celler udvikler sig til kraftceller. Vi, alt, sådan vi udsættes for i miljøet for urening og tilbraksrøg og sådan nogle ting, øger oxidativt stress og vores vitaminer og det, de her fytokemikalier, vi får fra frugt og grønt, og det der ligesom holder det i æve. Jeg vil godt lige have fokus på én ting, der forværer oxidostress helt exceptionelt meget, og det er det er jern. Jeg tror, vi har haft en idé om, at det jern det er, noget, der er vigtigt at få, og det er det også sådan langt til vejen, men de fleste også er faktisk for meget i jern i kroppen, specielt mænd. Det er faktisk en årsag til, at, man mener, at kvinder lever længere end mænd, det er fordi de har en, en måde til at komme af med overskud i hjernen på. Og man kan også se, at, at, at, at hvis man donerer blod, så lever det faktisk gennempræsentligt lidt længere, fordi man kommer af med overskud i hjernen. Og det er fordi, at vi har noget, der hedder Fenton-reaktion, får ens stress til at, skige, at stige ret kraftigt og, og det har også noget, hvad det, hvis du kigger på hemhjern og hjertekarsygdom, så, så ser du også en meget, meget, meget klar Ja, indflydelse. Og grunden til, at der står hemjern deroppe, det er der er to forskellige slags jern. Der er noget, der hedder non som primært findes i planter, og så er der der der findes i animalske produkter. Og man kan kun se den her problematiske påvirkning med hemjernet. Og det har noget med at gøre, at vores, vores tarm er ret god til at vide, om vi mangler jern eller jæren. Så når vi hedder det, den kan hele tiden regulere vores optag. Men det kan den kun, når det kommer til non Men Når det kommer til hemjernet, så kører den bare og det er sådan, øh, optaget af hemjern er også meget, meget nemmere, og derfor har man også sådan en tendens til at se øh, kødsomværende, den bedste kilde til jern. Øh, det er dog også, hvis man har manglet på jern. Hvis du har øh, normale jernedepoler, øh, så er det svært, svært problematisk. Øh, og du kan se, du kigger på, det var før jeg studiet her, og så kæmper Dors en respons af, øh, af hemjern i forhold til øh, dødelighed af hjertekarsyndrom. Ja, du kan se, 1 milligram. Fører til næsten 30% stigning i øh, kardiovaskulære dødelighed Vi indtager omkring 10 mg jern om, om dagen i Danmark ikke? Og hvis du så har primært det der kommer fra hæmmeren Det er en helt ekstrem stigning i kardiovaskulær dødelighed øh. Så er der noget, øh, en anden af de her prooxidanter, der gør at vi laver mere stress, Som er sindssygt vigtig som i meget, meget øh, sjældent hører om det er en slags glykotoxiner, når sukker, den er hedder det, stoffer med blandt andet aminosyre, så laver det det her Advanced Location End Products, som er meget, meget, meget stærkt associeret blandt andet til dimens og også til kardiovaskulære sygdom. Er der nogen, der ved, hvorfor det er, at type 2 sukkersyge og sukkersyge fører til så meget... Mange bivirkninger i forhold til blindhed og amputationer og sådan noget. ting. Hvor kommer alle de her kardiovaskulære komplikationer fra? Det er et ledende spørgsmål. <laughs> men, men det er nævnt, det, det, det er to dele. Når du, dit sukker, det, det indhold, stiger markant i dit blod, så bliver der også spideren trykket i, i bunden i metokontrene. De producerer langt, langt mere ATP fra sukkeret. Når, det, når, der er, når metabolismen kører, det giver, så kan vores normale forsvar ikke følge med, så der bliver produceret langt, langt, langt flere frie radikaler, og det er også stress, der stiger. Og det samme, øh, når sukkeret er, hvad det, er i vores blodbaner, så møder det med minesyre og andre stoffer og laver de her AGE'er. De to ting er årsagen til, at vi ser de massive komplikationer til diabetes. Ja. Det var sådan... Øh, det har taget mig sindssygt lang tid at finde ud af det her med, hvorfor at diabetes øh, fører til alle de komplikationer. Jeg kunne sige at på var op tredje semester, hvor jeg var i, øh, ude i klinik ved sådan en uh, årlig endekronologi, hvor vi så hele dagen med at kigge på de her komplikationer, og så i sådan, slutningen af dagen så spørger jeg, men hvorfor? Hvorfor sker det her? Så, man, det havde jeg lidt tænkt over. Men altså, <laughs> og det er sådan altså et gennemgribende problem, ikke? og det er derfor, det er vigtigt at, ligesom at sætte sig ind i, hvad, hvad, hvad der sker? Altså, hvor, hvor, hvorfor er det, at vi bliver syge? Øhm. Og selvfølgelig modsvaren til øh, alt det her oxidivstress, det er det er masser af planter, men det er ikke så meget deres indhold af, af, af, sådan, af vitaminer og sådan nogle ting. Det, langt størstedelen af sådan, antioxidantindholdet af for eksempel og sådan noget, kommer ikke fra C-vitamin, det kommer fra de her polyphenoler og flabonyder, som er de farvestoffer, som der er i planterne, som har en, en exceptionelig evne til at bekæmpe hedder det, øh, frie radikaler. Øh, så kan, altid, kan man sige, at hvis man handler ind, så skal man altid købe de mest farverige ting. Øh, et sådan lille blomkål har 10 gange så mange antioxidanter som et almindeligt hvidt blomkål. Ja, det, det, det gør faktisk ret meget i forhold til, uh, hvis du kigger på ens livlængde, hvor man vælger hvad det, uh, de rigtige grøntsager og frugt, i, uh, når man køber en. Uh, ja, Jeg kan man sige, at der, der er 64 gange så mange antioxidanter uh, i, i uh, gennemsnitlige plantefødevarer, som der er i animalske produkter. Så det er også, hvis man gerne vil have masser af antioxidanter, så skal man spise overvejende planter. Det, jeg synes, var sådan, øh, var også været ret interessant i forhold til de her plantestoffer, det er, at man kan se, at de rent færdeskreder kunne påvirke vores, øh, vores genudtryk øh, via epigenetik. Øh, det er faktisk de få sådan, ting, hvor fødevareindustrien har gjort noget godt. Det var Kiwi-industrien, der lavede et studie, hvor de kiggede på Kiwi og genekspression en ekspression, hvor de så, at det havde en effekt. Øh, hvilket er også er derfor, at øh, det her studie har inkluderet... Øh, folk, en intervention. Men <laughs> basically så har de taget nogle uh, rører, og så har de sagt, at uh, nu uh, alt det frugt og grøn, de spiser, det bytter vidt med uh, frugt og grøn, med masser af antioxidanter, og se, hvordan det ændrer uh, uh, forskellige genudtryk. Og det man kan se, det er, at der faktisk bliver opregulerede en del forskellige gener i forhold til uh, både information og DNA og og oxidativ stress og alle de her ting, som der er vigtige. Uh, jeg synes, det, bliver, det bliver særlig interessant også, når man kigger på, på det her studie, som jeg virkelig, virkelig, jeg synes jeg ret banebrydende. Når man udvikler prøstkræft, så noget det første, der sker, det er, at hvad det, vores tumor, eller onkosuppressagen, Bracan, som fleste har sikkert hørt om, det bliver mytileret af canceropressen, og derved deaktiveret. man deaktiverer det gen her, så den ikke kan stoppe cancerudviklingen. Her, der har man forsøgt at give nogle med genestein, Øh, som er det øh, fløbonid, der er i soja, at det er et fyrtostogen, og det genaktiverer simpelthen genet ved at fjerne de her mutileringer, som cancercellen har stillet op. Det er sindssygt, synes jeg. Øhm, og det kan måske forklare, hvorfor det er, at soja er så sindssygt effektivt til at bekæmpe brystkræft. Jeg ved godt, at der er nogen, der har måske har hørt, at soja skulle være problematisk i forhold til det, og det er baseret på nogle enkelte muse der er blevet lavet tilbage i i 90'erne, hvor man så at ret store doser af det kunne godt fremme, hvad hedder det, brystkraft i mus. Alle humane studier har vist det fuldstændig modsatte. Øh, det her er en metaanalyse, hvor man har kigget på dem, øh, de 10%, der har taget indtaget mest søjer, øh, efter at have fået en radikal mastektomi, øh, hvor man kigger på øh, chancen for, at canceren kommer tilbage, og efter for den 5 år. Og der kan man se, at dem, der har, har indtaget mest søjer, og det er altså ikke meget mere end bare at drikke os, øh, om dagen, ikke glasom om en dag. Du ser en, en, et, et fald i recurrence og mortality på 30%. Det er jo helt sindssygt. Men du finder ikke en eneste onkolog i Danmark, der er med fag, der hedder det, der er patienter altså søger. modsat modsatte. Og der har også været lidt kontrovers omkring, hvordan det vil interagere med tamoxifen, som er de fleste ved det, det i hvert fald med hormonepositive brystkræftform. Og der kan man se, at det rent faktisk, det er bare er der ovenpå taktomoxifenens effekt. Det er også gavnligt for dem. Så det er noget, som jeg, Hver gang jeg støder på nogen med brystkræft, så er jeg bare sådan... Skyld jer at drikke noget så jeg. Ja. Og det er generelt, altså, at de her fytostogener, som vi har til den sted at være lidt bange for, dem skal vi virkelig ikke være bange for. Altså, vi kan også se, at det er, at det er derfor, at, at høfrøen var så effektiv også til at forebygge brystkraft. Det er jo også de her Ja. Er det kun... Altså efter diagnoser, eller er det også i forhold til forebyggelse? Det er også i forhold til forebyggelse. Øh, men det her, det er efter. Det er efter og tallene er for fem år her. Øhm, ja. Og man, I forhold til forebyggelse ser det ud som om, at det har en bedste effekt i, øh, i teenage-årene. Men ja, det er stadigvæk signifikant. Øh, og, og det er ikke meget mere end et glas, glas om dagen, eller lidt som smule eller alt andet. Ja. ja, selvfølgelig. er selvfølgelig Ja. Yeah. Yeah. Okay. No, men jeg øh, var de på det sushi-snak. Ja? Der er, yeah. er mange soja, yeah. Og øh, så får jeg at vide, om du er mand, du skal ikke så, du skal ikke soja. Ja. Yeah. Altså din politisk. Det altså det det. Har du? Ja, jeg har jeg har nok, jeg har mange holdninger omkring det. Altså jeg har skrevet balsam omkring soja, fordi jeg, jeg er mega soja nørdet. Okay. Øh. <laughs> Og det er meget interessant, hvordan hvordan det her sådan, øh, er opstået, ikke? Og det har faktisk noget at gøre med at øh, jeg tror det er et par år siden, hvor der kom et studie, der viste, at, øh, hvordan det påvirkede mænds sædkvalitet at indtage søjer. Øh, og der kunne man se, at sædkoncentrationen blev øh, mindre ved dem, der spiste søjer. Og, ligesom, og så skulle mænd for guds skyld ikke indtage søjeprodukter. Men det var også ligesom en, altså, det var sådan en ting, der ting, som de ikke læste studiet. Og det der var interessant, det var bare, at man kunne se, at det var dem, der havde indtaget søjer. De, deres, hele deres ejakulation var markant større i volumen. Det har den samme mængde sædsæller, som øh, dem, der har spist øh, ikke, ikke antaget af soja. Der var konstruktionen bare lavere, fordi volumen var højere. Øh, og det har ligesom givet sådan en anledning til den her myte, ikke? Det er, det er tit det mest random ting, der sådan er. Det som, det, som det, jeg tit hører er, det er noget med, at indholdsstoffer i soja kan omdannes sig til stoffer i mandekroppen. Ja, ja. Altså, det er vi ikke interesserede ja. i. Altså det er der, hvis du begynder at, at, at tage højdosis protein-tilskud af søjre, så er det ikke godt. Og der kan du også godt se, at, at der stiger en stigning i, um, i depression og fald i libido, hvis du tager masser af det som mand. Så, så, så der vil jeg helt klart fraråde, at man gør det. Men altså, altså, hvordan det ligesom findes i i sådan, vores fødevare, er det, er det kun sundhedsfremmende effekter, der har ikke? Information, det er jo også noget, der er meget moderne og op men det er også noget, som man, øh, der også er ret meget forvirrende omkring. Parsylde om man kan se på bålet. Yes, og det er også derfor, man kan se, det der er meget, meget interessant, det som giver på hjertemagnyl, som er jo en af de mest medicin piller i, i verden, ikke? At du kan bare se, at du oplever et 40% fald i, i risikoen for, for kolorektalkancer. Hvordan man får det? Det er jo helt vildt, fordi det har den her anti effekt, ikke? Øh, så man har også overvejet, at man bare skal begynde at give hjertemåndigløs til alle. Men problemet er, at det sådan også øger chancen for, uh, for um, gastrointestinal blødninger. Så det er, man, det er ikke all good i Men Det, der er interessant, det er, at det her er acetyl, som der er hjertemåndigløs. Det findes også i alle mulige fødevarer. Og det der interessant er, er, at hvis du spiser nok planter, så har du, vedhør, det lige så meget asensivt til et blod, som hvis du tager en hjernemaglinik. Og derfor opnår den samme skyldelse uden blodningsrisiko. Så. Endnu en god grund til at spise en grund Hvorfor er det så blodningsrisiko, når det kommer fordi, Det er fordi, når det kommer i den her meget, meget koncentreret form, at det er til at, vedhør, det altså, er slimhænden og, øh, og føre til lidt blodninger i, øh, i mærsængen. det er jo også blodningsrisiko? Ja, det er også blodningsrisiko. Ja, ja, det er så. Ja, så hvis man for eksempel øh, tager en, en diæt, som der præcis er den mest antiinflammatoriske diæt, der er, er en diæt, som der udelukkende består af, hvad hedder det, plantefødevarer, så få animalske stoffer som overhovedet muligt, muligt og så få forarbejdede stoffer som overhovedet muligt, muligt. Når man så ligesom prøver det sådan i, et, i at behandle en behandle inflammatoriske sygdomme, så ser man rent faktisk, at det har en en, en god effekt. Altså du kan, det, sænke CRP med 16% øh, og du kan sænke rømmefaktoren og du kan se her, det er klinisk bedring af rømmeotid og trit, øh, når du begynder at spise en, en anti diæt. Øh, så der er helt andet noget at komme efter ved at forstå de her øh, mekanismer. Øh, ja, jeg kan ikke snakke om nu vi kan snakke om, om fedtsyre. Mm. Øh, vi går meget op i at skal have de her omega-3-fedtsyre i, i Danmark, det er det sådan det er helt vildt vigtigt, og det er også sådan okay vigtigt, men, men det er ikke så meget vores indtag af øh, omega-3, der er vigtigt, det er mere vores indtag af omega-6, der er vigtigt, fordi det er af omega-3-6, omega der er vigtigt. Øh, og det er meget, meget nemmere at skære ned på, hvor af det omega-16, end det er, og øge sit indtag af omega-3. Og det er primært bilsk olie og bagværk og sådan noget, der har masser af omega-6, så du kan, når du køber noget brød i, øh, i Fytex eller sådan noget, så er det fyldt med majsolie, fordi det er billigt og så det bliver bare helt lige, og der er fyldt med omega-6. Øhm. Ja. Og jeg anbefaler, jeg anbefaler næsten aldrig, at man skal tage sådan noget som fiskolie og sådan noget, det har ikke rigtig, det har ikke nogen effekt. Øhm. Det er en god måde at få sin omega-3 fra, det er det der knuste hofføj, som vi har talt om før. Det er det, jeg vil anbefale. Uh, når man snakker om inflammation, så har der været sådan et stort mysterium igennem lang, lang tid, hvorfor det er, at fedt har været så uh, uh, problematisk at få til inflammation. Man kan se, hver gang man får et fedtholdigt måltid, værende om det er uh, smør eller masser af olie, noget, så ser du massiv spike i CRP og de forskellige entoleukiner, og man kunne ikke forstå, hvorfor det var. Uh, indtil man ligesom fandt ud af uh, det her med endotoxiner. Uh, det vil vigtigt at forstå, at når man spiser øh, kød, så er der, at det godt være, at, at man sådan, når man opvarmer det, så dræber man bakterierne, men, men, men, men bakterierne er der stadigvæk, de er bare døde. Og det er samme er, at man pasteuriserer mælk, så det kan være, at der har været, været, været tidsat der pus i når man malker en ko, på grund af, at de har, øh, producerer så meget mælk, som de gør. Øh, så der er alle de her døde bakterier i mejeriprodukter og, øh, og kød. Og når du så øh, tager det med et fedtholdigt måltid, så fedt har en tendens til, at det kan trække de endte toksiner ind over øh, tarmebarrieren, så det kommer ind øh, i blodbanen. Og kroppen kan ikke skelne en død bakterie fra en bakterie, og i gang sætter hele det voldsomme inflammatoriske respons, som fører til øh, sygdom. Øh, og det er helt exceptionelt vigtigt, det her. Altså, man, jeg tror ikke, man kan hvor, hvor stor effekt det har på vores, vores sundhed, det her. Øh, og lige for at illustrere, hvor vigtigt det er, så prøver at vi snakker lidt om, om, om depression. Jeg er sikkert, øh, Den den sådan gængse måde at forstå depression på, det er monoaminteorien, hvor man ligesom siger, at det er en mangel på serotonin. Men det er så ret vejret at kigge på litteraturen de sidste 10-15 år, så er der sket et massivt skift væk fra monoaminteorien til en informationsdrivende teori. Øhm, og du kan tydeligt se, hedder det er, CRP og interleukiner, hvor hvis de stiger, så stiger chancen for depression. Og du kan også se, hvis du får for få antioxidanter, så stiger chancen for depression. Men det, der sådan har været mest i fokus forhold til depression, det er også de her hvad det er, det endotoxiner. Og du kan rent faktisk bare se, når folk man giver folk endotoxiner, så oplever de en følelse af, af depression og social øh, isolation. Øh, Altså man tænker, hvorfor er det, det er sådan? Og det giver faktisk en okay øh, mening. Øh, ja, ja, den er måske bedre til. Det, det her studie, jeg prøver ligesom at gennemgå det. Øh, når man får en, en forkølelse eller en virus eller sådan noget, så har øh, så alle ens, når immuncellerne er blevet aktiveret, så frigiver de... Øh, som påvirker vores hjerne og fortæller os, at vi skal gå ind og ligge os under dynen og vi skal ikke lave noget som helst vi skal ikke opsøge ting og gøre os glade fordi vi skal... Jamen det er rigtigt, den lukker de lukker det, der hedder i hjernen som er glædecentre og det giver jo god mening sådan når vi har en infektion så skal vi ikke bruge vores energi på alt muligt andet så skal vi bare ligge i hulen og ikke lave noget og når vi har den her systemiske low-grade inflammation som er så udbredt i hele den vestlige befolkning, på grund af, at vi spiser, som vi spiser, så ser vi den her ekstrem epidemi af depression. Altså det giver jo ikke nogen mening, at vi har 500.000 folk, der har dep øh, depression i Danmark, fordi at de bare sådan en eller anden årsag, skulle mangle øh, serotonin. Altså, det, altså det, det giver ikke rigtig nogen mening. Altså her er der sådan en klar logisk sammenhæng mellem det, og, og det kommer også netop med, øh, altså, den her øh, måde at tænke på kommer at man har kunnet se, at alle dem, der havde sådan en diplomatiske sygdom, om de havde langt højere radar af depression, ikke? Uh, og man kan tænke på, okay, at hvis man har kron, så giver det måske okay mening, at man har depression. Uh, men så var det, at man så, at når man begyndte at give de her TNF-alfa-hemmer til folk med for eksempel uh, røm og, og trit, hvis de havde depression, så steg deres humør helt vildt af de her TNF-alfa-hemmer. Og der er ikke nogen tvivl om, at det, der sker lige, altså de næste par år, det er, at der kommer en masse, masse, uh, det nye stoffer på markedet, som har, skal behandle depression videre at sænke inflammation. Og det passer også meget godt med, alle patenterne på SSI'erne er ved at løbe ud. Øhm, ja Forresten, man eksempel er det, at CSE har til at sænke inflammationen, og det er måske derfor, at nogle af dem virker, jeg tror mere det er det end at, de, at de fører til, at der er mere serotonin. og man kan se at, at, det, at cetonin stiger med det samme, at begynder at tage siger, men der er jo en tid på en måned man har aldrig kunne at forklare, hvorfor det var, det tog så lang tid før det begyndte at virke, og det tror jeg er det fordi, at inflammationseffekten af CSE har en Yes, I mean, uh, så so when you put it to the test, ligesom sidder der så det folk med uh, depression, eller, eller det er så ikke rigtigt uh, folk med depression, men du har, her er du et, et uh, stort uh, um, forsikringsfirma i USA, hvor man sætter uh, nogle af dem til at spise en sund uh, diæt, der er lav på fedt og masser af planter og, og lav på animalske produkter, og det man kan se, det er, at, uh, at deres humør stiger ganske betragteligt, uh, og deres angst falder også, og deres generelle velværstier. Der er få andre studier, der også har kigget på det, men dem har ikke taget med, fordi pulsionsstørrelsen er så små. Men generelt, så ser man altså se, tendensen, at når man kører på en anti-inflammatorisk diæt, så bliver humøret bedre. Så altså, alle de patienter, jeg har haft med at gøre, som har depression, altså det, kosten er sindssygt vigtigt, altså virkelig, virkelig vigtigt. Det er ja. Jeg spilder lige lidt op, fordi det øh, Ja, der er noget, det sådan noget bagefter. Men insulin øh, synes jeg er ret vigtigt, også, fordi det er også noget, der er sådan sindssygt meget forvirring om, ligesom alt det andet. insulin øh, er vigtigt, fordi, at det fremmer, hvad det, hvis du har meget insulin, så fremmer det cancer, fordi det påvirker, hvad hedder det, igen IGF1, som jeg har talt tidligere om, og hvad det, og øh, det hæmmer de her sexual binding hormones, som det har ikke så meget... Østrogener er også nogle ting, og kønshormoner er vigtige, men tit er det faktisk de hormoner, som vi har, der binder dem, der er vigtige, i forhold til, at der, det er dem, der bestemmer meget af dem, der er frie og kan påvirke receptorerne. Øh, der spiller altså en stor rolle. Øh, det fører også til øh, inflammation og oxidativ stress, og det sådan det påvirker hjertekarasygdom. Øh, vi har sådan en idé om, at hedder, det øh, at insulin skyldes mange koldhydrater og sådan nogle ting, og det er helt, helt galt. Altså, det skyldes... Øh, det fedt, fedt er den eneste årsag der findes til insulinresistens og også hvad det type 2 sukkersyge og det er både fordi at ja, det er middelfett det er ikke fedt, men mættet fedt. Øh, det øger det hedder det oxidative stress øh, og det går ind og når det bliver optaget i muskelcellerne så ved det, blokerer det øh, sukkertransporterne når insulin sætter sig på den så går der sådan nogle forstærkningsprocesser i gang som skal sætte øh, sukkeradhesionsmolekyler op på cellemembranen, så det er, at sukkeret kommer ind. Hvis der er for meget fedt i cellerne eller i musklerne, så, bliver den her, hvad hedder, det, så virker det her ikke længere. Og informationen har den samme tendens til at gøre det. Og der kan I også se, hvordan endotoxinerne her, som leder fedt, tager ind over. Der aktiverer TNF NFA og også kørelsevillede, og det er PFA, tvineresistens. Ja, det er meget over den der pil der, men det er fordi, den mangler det her, fordi det også er det. Det er, sådan, det er hvorfor det er, at uh, overvægtige mennesker de har sådan en stor uh, udvikle type 2-sukkarsyge, uh, det er det, her en spillover-effekt. Altså, vi har kun et x-antal uh, fedtceller i kroppen, uh, og desto mere fedt de har, uh, så lige kan de ikke holde det inde længere, og så begynder det at, at, at sådan lægge ud i, uh, i blodbanen og føre til uh, markant højere triglycerider around the clock, som så fører til øget inflammation og uh, insulinresistens. Uh, Ja, og det kan man det hedder ja, Synes, det er effekt det er meget interessant uh, og det giver lige pludselig mening hvorfor overvægt og type 2 er så tæt linket sammen Ja. Um, det her det er også et, altså bare et studie hvor man ligesom gen, ligesom tester det før jeg nævnte her sætter man en, en gruppe mennesker på hvad hedder det uh, en overvejende plante besidder de må få 10% uh, animalske 10% af deres kalorier fra animalske kilder, øh, og de må ikke få fedt. Øh, og der ser man, at man kan falde i deres øh, gennemsnitlige blodsukker. Man siger, at man kan falde i deres øh, blodtryk og deres triglycerider øh, og de går fra det gennemsnitlige her, fire slags medicin til ét. Øh, 60% af dem har ikke længere 22-sukkersyge efter øh, syv måneder og sådan noget, det her studie varer. Og det der er der en del andre studier, der understøtter, altså 22-sukkersyge er en reversibel sygdom det er ikke noget, man er sådan en dødsdom. Altså man kan få det til at gå væk igen ved at primært at gå over til en lavfett-diæt. Det har absolut intet med kulhydrater gør. Absolut intet. Det er rigtigt, når du spiser kulhydrater, så stiger dit blodsukker øh, en, en, en smule. Øh, men det, men altså, man har fokus på det. Det svarer ligesom til, hvis der er et bål, og du så prøver at få røgen væk, i stedet for at slukke bålet. Det er fedtet, der er årsagen til, at, øh, at øh, sukkerne ikke kan komme ind i cellerne. Så hvis vi lige vender tilbage til det der billede, jeg havde før øh, øh, med Yadda øh, med, ja, Kars sygdomme. Øh, ham og Calvud Esfelsen synes jeg er en af de mest interessante læger, der er. Altså han er, øh, er thorax-kirurg, og hvad hedder det, i, øh, i 80'erne undrede han sig over, at han, han så nogle studier på nogle øh, obduktioner i, øh, i Uganda, hvor han, der var 4.000 øh, mennesker fra Uganda, der var obligerede, man man havde ikke fundet et eneste plak. Øh, noget, ingen kaffekalleling overhovedet. Og så så han nogle studier for, øh, de fandt amerikanske af i Koreakrigen, som var 20-30 år max. Ikke? Og de havde alle sammen kaffekalleling, og jeg tænkte, hvad sker der her? Og så begyndte han at undersøge det. Og det her ligesom finder, det er, og han kigger først på framing hans studier, som det vi snakkede om før, det er, hvis du har øh, et lavt nok kolesterol, hedder det, tal, kan du simpelthen ikke få hjertekar Og det er også det, som Framinghals-studiet viser, at alle de andre risikofaktorer, forhøjt blodtryk, øh, øh, rygning og alle de andre, de kommer først i spil, hvis at, øh, kolesterol er højt nok. Øh, det her så, det var skal under 150. Det svarer sådan cirka til 9 stykker. 3,9 øh, i det danske standard, ikke? Det er der meget, meget få danskere, der, der lever op til. Men det er egentlig der, man kan sige, at man skulle sætte den anbefalede kolesterolniveau. Øh, I Danmark er det cirka 5, år, og det er der kun 20% af Følge undersøgelsen, der laver op til. Men det er helt, helt tydeligt, at stigningen i risikoen for hjertekarstyrdom stiger drastisk allerede fra 3,9. Så, så var han lidt som hans tese, men okay, hvis vi nu sænker kolesteroltallet til under 3,9, hvad sker der så rent faktisk med, med dem, der har hjertekarstyrdom? Han har sådan følt fuldt 198 patienter nu, og i, jeg tror det er længe, så han fuldt 15 år, eller sådan noget. Og, og det han ser, det er, at, at ved at sænke kolesterolet så meget, så kan man rent faktisk hilde dem op igen, og, og, og måden han har gjort det, det er altså han bruger øh, statiner ved nogle af dem, men, men det er primært en kostintervention, han har gjort, hvor han har sagt, ingen fedt overhovedet, og uh, at de kun må det eneste produkter de må få det er lidt uh, sådan lavfedt uh, margariprodukter uh, ingen salt uh, og så ser man det der det er sgu jeg synes virkelig det er hamrende imponerende uh, man kan sige, det her det er jo ikke det randomiserede klinisk forsøg, men, uh, yeah. men det er det her som uh, de er din ordentlig chalet, som er en, en meget anerkendt amerikansk kardiolog. Han laver lidt det samme setup, men han har også nogle andre livsstils ting involveret i det, men grundessensen er det samme. En ekstrem lavfed diæt, overvejende plantebaseret. Og der ser han også, at der er en ganske stor del af dem, hvor du ser en regression i kaffekallingerne. Og det, som jeg synes der er mest interessant i det, det er, at han ser... Efter et år i dem, der, der, der begynder at skære ned på fedtet, en 90% reduktion i angina pectrus. Det er sindssygt, ikke? altså sådan, det var helt voldsomt. Og dem, der, ikke, der ingen intervention havde, der stiger den med 186%. Ja. Øhm, den samme læge her, din Ornish, øhm, han lavede også et lignende studie, hvor han sætter den på den samme kost med folk med prostatacancer eller tidige prostatakancer og akkurat sammen ser det PSA'en begynder at falde modsat kontrolgruppen hvor den begynder at stige og det er primært igen mekanismen IGF der er på spil det er, hvis du hvis du får IGF'en til at falde til langt ned ved at, at spise mange planter der som der er det niveauet af IGF-binding hormon og generelt sænker produktionen af det, så kan du se det der. Øhm. Vildt, vildt spændende. Der er blandt andet også i der er årsagen til, hvad hedder det, hvis nogen nogensinde over, at I møder ikke nogen 90-årige, der har der cancer. Altså det pikker ligesom, hvad hedder det, tit, hedder det, sådan 70-80, så begynder at nærme sig 100, og så ser du ikke nogen, der udvikler sig cancer. Det er fordi EGF'en, den falder støtte gennem livet, og til sidst så er det ikke nok til, at der kan, hvad hedder det, opretholde cancer. Øhm. Ja. Jeg vil lige at sige, at jeg synes, at det er meget sejt, at han der, ved det, den, den, øhm, formand for det amerikanske kardiologiske selskab, på baggrund af de her studier, at din Ornish og, og Esselstyn har sagt, der findes grundlæggende to slags kardiologer i verden. Der findes veganere, og så findes der dem, der endnu ikke har øh, kigget på evidensen. Og det jeg synes jeg sgu er ret vildt, ikke? Men det virker som om, at den bedste måde ligesom, at håndtere øh, den her krise, vi har med stigende kardiovarskylære sygdomme, det er og bevære og os hen mod mere plantebesædder kost, øh, selvom det selvfølgelig er, er svært, men jeg synes i hvert fald, at, man sådan, at klæder, eller patienter, patienterne skal have muligheden for det. Ikke? Altså sådan, en ting er, at man ikke øh, tror, at de kan gøre det, men jeg synes, det er, noget, jeg synes, det er forkert at tilbageholde øh, den her viden for dem. For de fleste af dem vil faktisk gerne lave sådan store livsdagsendinger, hvis de sådan får håbet om, at det kan have en, en, en effekt, men de tror ikke rigtigt på det her en effekt, og derfor sker det ikke. Ja. så. Altså der var meget snak om om plast닐 til trete på statina. Ja. Det den er faktisk ikke er så stor. Ja. Jamen det men det starter ikke så ikke statina, men ja, ja. Jeg ja. ja, må statina, statina virker jo langt til at være, det er et udmærket stof, men, men men men det er netop også fordi man ikke behandler nok, man behandler ikke aggressivt nok. Altså vi vi er vi er meget tilbageholdende med at behandle de riso risokrafte fordi vi ikke ønsker at syre øh, befolkningen. Men, men du skal have det der kolesterol ned under 3,9 for at det rent faktisk begynder at have en effekt hvis du kigger på de der studier der kigger på øh, dem der kommer ind med AMI'er øh, i akutmodtagelser der ser du at halvdelen dem, der kommer ind med AMI'er de har jo fuldstændig normale kolesterolværdier øh, altså, så det, og det er fordi normalen den er den er superoptimal men man kan sige at i, i Regen her, der er vi jo i gang med at overveje at sænke kolesteroltallet til øh, det normale til 4,0 men om det kommer til at ske, det, det er jo vist. Der er ramersrefer en del læger, som synes, det er gør befolkningen. Og det samme er med, for eksempel med, med hypertension. Ikke? Vi har sådan en tendens, at begynder at behandle hypotension når vi kommer i af de 140 mm kv, ikke? Og selv er der, der ting at det er kun lige lidt over. Hvis du kigger på, hvad hedder det, hvornår dødeligheden begynder at stige meget, meget linært, så er det fra allerede et øh, 115 mm kviksøl. Og det er der nærmest ikke nogen, der har. Men altså, øh, det, det er. Derfor er det stadigvæk rigtig vigtigt, at man prøver at være virkelig, virkelig ambitiøs på sine patienter, som er Der er også lavet et randomiseret klinisk forsøg, hvor man netop havde prøvet at behandle folk, der havde hypertension fra, at det startede fra 120. en gruppe var hvor man startede fra 140. Og så stoppede studiet, sådan inden det var færdigt, fordi der var sådan markant øget dødelighed i, i den, hvor man først startede ved 140. Og alligevel så er det stadig gennem praksis, at vi først begynder at kigge på den, når den kommer deromkring. Fordi vi har at at det er det normale selvom det ikke er det fysiologiske normale. Ja. Så jeg på, jeg har blodtryk med, men det er fordi vi har bare lavt i familien. Hvis du kigger hvis du, hvis du kigger på hvad det um forskellige gælder i samfundet rundt i, rundt i verden, som man spiser en traditionel, hvad hedder det, kost uden særlig mange animaliske produkter, uden forarbejdet, hvad hedder det, fødevare og med et meget, meget, meget, meget lavt saltindhold. Så ser du, at, at det normale blodtryk, det ikke stiger igennem livet. Det ligger der på, hvad hedder det, de omkring 110 systolisk, altså sådan hele vejen. Ikke? Så den her tendens det at, man, at det synes, at systolisk blodtryk skal stige, det findes kun i altså i sick populations, hvor hvor, at, at det ikke er, hvor man ikke spiser det man skal, ikke? og fordi vi har alt, alt for. <laughs> ja. Hvad spiser du selv? Du må spare der. vi vil være færdige yeah, yeah. Vil... I mean, it, altså jeg, jeg, jeg spiser udlukne altså plante. Altså jeg spiser ingen animaliske produkter, jeg spiser ingen olie, jeg spiser meget meget meget lidt salt. Øh, og så er jeg, jeg er mega mega nørdet omkring, jeg altså, hedder det, at få flest mulige antioxidanter i alle mine måltider. Altså jeg er sådan en, der ikke, at så vi tænker over, hvad ting tænker Jeg tænker udlukne og hvilke sådan der fraktioner der i, altså sådan <laughs> Men altså vi køer intet kost. Ja. ja. Fordi man kan sige når man ligesom har, har brugt nok tid på at sidde og, og, og gennemgå litteraturen og kigge på tusindvis af koststudier, altså så er det bare meget meget tydeligt at hvis du flere planter du spiser, det du sundere er det, og det er også at du kigger Ja. Øh, generelt har øh, har Mærkat han er, han er leder af forvielsen på Jælle og så har han lige så kigge på alle forskellige sådan skoler inden for, altså hvad det koster er, hvad de ligesom anbefaler, sådan, okay, hvad er det ligesom, der er betegnelse for det, og det handler også bare, at man skal komme ikke spise mange kalorier, man skal spise primært planter, det er ligesom det, som det kan kose ned til, når man kigger på alle de forskellige filosofier inden for kost, ikke? Men er det så nødvendigt, at være 100% vegansk, eller er det nok bare Det kan man på, hvilken sygdom du gerne... Altså sådan... Øh, formen, ikke? <laughs> ja, og, og, og, og... Og... Du... Øhm... Tom Campbell, som er en professor ved Cornell, har lavet måske verdens største koststudie, det hedder china -studie. de var netop prøvet at undersøge det her. Er der en, er der en sikker grænse for animalisk indtag? Og det han fandt, der ikke var det. Altså, lige meget hvor lidt du spiser, desto mere stiger dine risikofaktorer. Og det er også det, man ser i, i, sådan, i den bedste uh, kohortestudie, som der er inden for det her, med, som hedder de uh, uh, Det har været svært at finde folk, der har spiser... Uh, forskellige mængder af animaliske produkter øh, for ligesom at kunne uh, sætte dem op med hinanden. Men der er sådan en, en, en religiøs gruppering i Kalifornien, som hedder syvendags adventisterne, som, der har tendens til at spise øh, næsten ingen animalske produkter eller ret få, og de er jo vildt sunde. Altså, deres, en del af deres religiøsitet, er, at de går op i deres egen sundhed. Så de lever næsten fuldstændig ens. Den eneste forskel er, øh, hvor mange animalske produkter du, de spiser, og der kan du se, et, altså sådan, øh, at selv dem, der spiser en lille af smule animatiske produkter, engang med, de har højere sygdomsretter, end dem, der ikke har. men øh, ja. hvis man går all the way, så skal man selvfølgelig have betol, 2.500 mikrogram om ugen. Øh, ja. Så, altså, jeg har sådan, jeg skal sige, er det? Det var et studie, jeg godt lige måtte have med, som jeg synes, det var spændende. Nå, Ja, ja, det var bare at bruge æg, for jeg synes virkelig, at jeg har virkelig en hurtig siden på æg. Det er fordi, der, der er virkelig ikke nogen grund til at være forvirret omkring æg. Altså, det er... Hvis du kigger på Harvard Nørsted, det er virkelig, virkelig anerkendt, det hedder det, korte studie, der, altså, de, kan, de ser den samme det det, effekt på levelænge af at rydde et par og spise det, Der er ikke nogen forskel. Altså, sådan, øh, og også, hvis du kigger på det her et Harvard-studie, hvor du kigger på... Øh, Folk, der er på ved du det? med prostatacancer. Uh, prostatacancer, er en af de mest undersøgte um, kraftformer i forhold til kost, fordi man har det af watch rating, så du kan ligesom prøve forskellige interventioner, uden at det går ud over behandling, så du bare sætte det ind. Uh, her kigger man så, hvad det på uh, dem, der udvikler en, en svær dødelig cancerform, der er mytastiseret, hvad har de spist. Og det man så, det var, at man man fisk to og æg om ugen mod uh, et halvt æg om ugen, så stiger til risiko for, at blive udviklet i en dødelig form af kantret eller brødet kantet med 81%. af okay? 40 øh, Ja. Og det her, det her noget med hostetil, noget med det, det indhold der dofter af kolino gør. Men det skal gå ned i, men det er bare. Så det. Jeg har sådan hvis hvis folk skal op med at spise én ting, så synes jeg det ikke. Ja. Ja. Det er jo også med hele det her emne med kost, er der jo meget, som er sådan, der, der er mange forskellige, der siger, at du skal spise det her, eller du skal spise det og så ja, ja, ja. ender det rigtig tit ud i, at man bliver enige om, at vi skal bare spise så varieret, så er det godt. Ja. Men, hvordan, hvad er din holdning til det? Fordi, altså, jeg, jeg kan heller ikke være med at tænke på, at, at det er jo ikke kun kosten for sig, det er jo også hele livsstilen, altså, det er jo også, ja. hvordan du... Ja, men igen, hvis man går tilbage til sådan, global burden of disease og at kigger på kohortestudien, altså, det er kosten, der, der betyder mest. Hvis vi kigger på Harvard-nødstudiet og ser, okay, øh, vi løber hedder det, fire timer om, øh, om ugen, meget ekstra lever giver det, det giver det samme som at spise to håndfuld nødder om ugen. Altså løbe fire timer, to håndfuld nødder. Ja. Altså, men synes du ikke også, at skal sådan, højde for... Øh kvaliteten så er det, eller sådan jeg ved ikke nogen der løber eller der det er eller, så tunt, tænker det er sundt. Ja, ja, ja. Men, men altså ligger du ikke også noget værdi i det eller? Jeg tænker du siger du selv at du er lidt den med hvordan det er ikke fordi at jeg siger at man alle sammen skal blive veganer, jeg siger bare det der det, som evidensen tyder på, det er, at man skal spise langt, langt flere planter, om man skal skrue ned for sin almaniske, hvad hedder etag. Øh, og det, etag. Altså, og det er sgu ikke særligt kontroversielt, altså specielt ikke, når man begynder at kigge på evidensen. Det er måske lidt kontroversielt, hvis du spørger en, en Anna men ham vil jeg helst ikke spørge. Hvordan har det med mælk? Ja, imen, altså sådan, i mælk i, i, den, i den danske jeg hedder det, befolkning er sikkert meget fint, øh, fordi at, at det er vores primære hedder det, kilde til kalcium. Øh, og man kan også se, at veganere, som, som ikke får nok kalcium, de har en, en øget chance for at støberose. Men altså, der er mange andre gode kilder til hedder kalcium, så man skal bare sikre sig at få rigeligt med grøntbladet grønt, som jo er det sundeste, man kan spise og så er det jo okay dækket ind og du burde sikkert heller ikke for 800 milligram Man kan se et kort point for hvornår man begynder at få os at bruge omkring 550 milligram og du kan også se dem der drikker søjmælk har godt den samme beskyttelse som hvis du drikker kurmælk så, ja, altså, så det, er ikke, det er ikke essentielt på nogen smags måde og det er jo fordi vi i landbrugslandet at vi virkelig får promoveret mælk og man kan jo også se at, at, at, at postafakancen stiger ganske betragteligt med et også fordi jeg har stort, øh, stort indhold af IGF. ikke? Som andre ord, at er vinsten øh, lille og ikke nødvendig, kan sige, når man kan få det på andre måder, men så er det... Lige præcis, æs, øh, ja. De, ja. de andre konsekvenser, sådan en sundhedsrisis... Ja. Ja. Altså, den hører ikke... Mælk hører ikke hjemme i en optimal kost. Øh, men den er sikkert meget fin i, i, i... det, som I de fleste danskere spiser. Ja? Det er et tror Ja, men man de der Ja, skal knuses. Ja. Bare en og sådan noget. Så, ja, det er vigtigt. Drop æggen og spise <laughs> Yes. Ja, ja. There there was a supporter of the vegan diet who was um <coughs> based on what's research was true. That um, animal products generally um increase uh, the acidity of our blood. It's Now true. I thought about, I thought about it's that true. when you talk about it. Yeah, up, it's um, true. And it like there's like an entire movement that looks at like how food um affects the acidity of the body and like they try to call it every single like food item to uh, be I mean, whether it's healthy on how it affects the acidity and like it, um, it doesn't it doesn't matter all that much for like uh, on a systemic level but it does matter quite a lot in uh, when it comes to the kidneys uh, because when the um, the kidneys uh, try to balance out the acidity of a protein they produce ammonium which has a toxicity on the um, uh On the uh, nephrons and they th you lose nephrons so basically you can see like the more animal pr pr uh, protein you get like uh the lower the um the kidney uh, function is but then they were talking about the use of calcium to rebalance this pH. so basically the more animal protein we should use the more acidity yeah that's a very common uh, hypothesis but it hasn't been proven yet um like that was like um Ja, yeah, det was um, the theory behind why you see some animal products tend to actually increase osteoporosis. on thought of it was because it's like they drenge the calcium from the bones, but it hasn't been proven, but it might be. So. Yes. Det er sådan okay meget. Der har ikke været nogen studier nu, der har bevist, at man lever længere eller har lavet risiko af kraft eller hjertekastsystem ved at spise psykologisk. Men man kan se, at de her... Antioxidanter og phyto det kemikalier som er så sunde, de her der er markant mere af dem i det i økologiske end ikke økologiske. 40 procent flere af dem. Og du kan også se hvis du for eksempel tager cancerceller og putter økologiske bær på dem og ved det og ikke økologiske bær så kan du se at der dræbes signifikant flere cancerceller af de økologiske bær. Og så har de også markant lavere kadmiumindhold som også er et problem. men jeg vil. Det her med at det, det er primært i frugt, man har set det, så hvis man skal prioritere et eller andet, så synes jeg, det skal være frugt. Øh. Og så er også problematiske, men det er et helt andet meget større stilfasik, det vil jeg i Ja. Det kan godt være, at fisk på et eller andet tidspunkt har været sundt. Men altså, hvis du rent faktisk begynder at kigge på, på kohortestudien nu, så ser du, at, vedhver, det, at, at, at den, der spiser fisk øh, i forhold til den der spiser blandemesterede, de har langt højere risiko af både og hjertekar-sygdom og sukkersygdom og alt muligt andet. Og det, det ser heller ikke ud til at have en, en, en, en, en, en, en sænkende effekt på kolesterolet, at du bytter rødt kød ud med fisk. Det får stadig kulsgulvet til at stige, og det er simpelthen så pakket med miljøforstyrrende stoffer, mm -hmm. at, det, at det ikke længere kan altså, kvalificeres til at være til Altså sådan, For eksempel hvis du kigger på atributter, som vi kommer til at møde sindssygt meget. Øh, ikke? Altså, hvis du kigger på kohorterne, der spiser flæskestryg, de har 800 procent højere risiko for at få det på grund af ikke? Altså, det er, øh, det er ikke længere øh, noget, som der, der hører hjemme i en optimal og, og og selv hvis du kigger på inflammation, der kan du se, at dem, der spiser fisk, de har en højere inflammation, som dem, der ikke gør. Så det er ikke, altså, ja, det er ikke sundt. Det er nok det korte svar. Vi kan nå et sidste spørgsmål. Ja? Jeg ikke om du kan svare kort på det. Jeg tænker i forhold til altså set, hvis det er som vores kvinder, der spiser vegansk, hvordan påvirker det så Ja, øh, og det, det, det, det, det er svært at sige, men det, altså, man kan jo sige, at altså, alle de epigenetiske forandringer, man har set med, med, med plantekost, de, de er gode, og man kan også se, at det forlænger uh, telomererne, altså, så det alle de ting, som der burde være gode, der det, der fremmer det, ikke? Og, altså, sådan, og generelt er det, altså, sådan, det er også vigtigt for reproduktionen, altså, du kan se, at uh, fertiliteten stiger markant, når du dropper det med det fedt. Altså, hvis du bare spiser kylling en gang om dagen, så stiger din chance for aneuvulation med 70 eller sådan noget. Det er sådan helt vildt, øh, og, og det samme er også noget med det fede i forhold til øh, og blandt andet også, er også ret interessant Hvis du, er, hvis du spiser vegansk eller plantebaseret, så chancen for at man får den, den, den falder med 80% procent. Altså, det, det siger bare noget om de miljøforstyrrede stoffer, som der er i, i vores fødevarer, og som der primært opdrages i dannelske produkter. Øh, ja. okay. Så. Ja. jeg altså jeg kan lige sige, vil gerne lige sige endnu gang tak til Maria, det er, sådan, det er vores fælles udforskning og det der der har sådan, det det, den baggrund for, for det her foredrag. Og jeg håber at I køber bogen. Ja. Så kommer til tak, sommer. Inden jeg mister jer øh, fuldstændig, så skal jeg engang huske øh, vores Facebook-gruppe, hvis I er interesseret i det her. Og så vil jeg sige, hvad, hvad kommer der mere nu? Har vi haft et fantastisk foredrag her nu? Hvad kommer der så fremover både det her semester og hvad arbejder vi på i integreret sundhed? Vi arbejder på en akupunktur-workshop. Jeg har så sent som i dag snakket med en, en lærer for for meget, meget dygtig lærer for medicinsk yoga. Så hvis man er interesseret i det, så er det også noget, der kommer snart. Og så kigger vi lidt på evidensbegrebet. Vi øh, koger lidt på, på, på et, et event, hvor vi udfordrer øh, et deltsbegreb en lille smule. Og så øh, ved jeg ikke om nogen, der har hørt om øh, Body Self Development System. Der har vi fået fat i ham, som har opfundet og øh, laver en workshop med ham. Så hvis man er interesseret i de her ting, så deltage i det. Kom ind på Facebook, og så tager vi den derfra. Tak, tak skal jeg har faktisk lige en sidste ting. Ja, ja. Hvis det er, at I gerne vil fordybe af de her ting, så er der en side, der hedder Nutrition Facts.org, som der ligesom er, gennemgår uh, alle mulige kostemner. Ekstremt evidensbaseret. Uh, så hvis der er nogle ting, som er spændende, så Nutrition Facts.org. Skal ja. vi have noget